Iurehun aurretarako gaitasuna du gaur egun angeluko baroja aisiali zentroak, irailetik urriko oporretara seihunta hamabost aur pasa handik, aintineko urtean epe berean baino ehuneko hamalhau gehiago. Eta udan ere, gero eta eskaera gehiago dute batez ere uztaililean eta iaz berreunta berrogeita bederatzi eskaera gibelerat bota zituzten toki faltagatik. Nikol Daaz, aur gazteta hezkunttzz arduratzen dena suantak esplikatzen digu egoera. On a actuellement une autorisation pour une capacité de 300 diszon qu’on peut accueillir peu les enfants. Hirurehun tokiko baiimea dugu. Urte osoan gutxi gorabera arrera no ona egin diezaiekegu uzteilean salbu. Utaililean e, eskaera handia da eta batzuri et, et ukatzen, et, et ukatzen diegu. Arazoa da berrietan aur txipia jake, initz badela Txipiek tokia initz or, behar dute eta dut gunea ez da gehiago egokia. De, sieste, là, de urteko obra dutu dituzte bera, zondotik laurehun aurrentza tokia ukaiteko helburuan Ekin berrehun hiru eta sei urte arteko aur eta beste berrehun sei eta mabi urte artekoak Nikoldagaz. On va bien sûr avoir deux phases. D'abord, on va rénover le château lui-même. Quand le château sera rénové, on transportera les enfants là-bas et on fera la deuxième phase avec le bâtiment actuel. Bi fachetan voilà. eginen dira lanak, lehenik gaztelua on eta comprens, et ondotik hemengo et egoitza. Anartean dugun aur tipiko kopurua kondutan izanik, tipienak Eduardo Regio eskolan hartuko ditugu. Bizikiegokia da, gela batzu ezbait dituzte erabiltzen, lo egiteko eta jaiteko tokia bada, ongi hartuak izanen dira. On a toutes les conditions avec toar, saldo-restauración, fin, bon, voilà, on va vraiment les accueillir dans de bon kondition. Obren aurre kontua, laukakotx sortzi milio eurokoa da, horietatik erdia gaztelua berritzeko bakarrik erabiliko da.